sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd beliau menyebutkan riwayat di dalam kitab beliau ini Alfusool, Al Fusul fi Siratul Rasul Bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ra'aitu al qissa alaihi thiyabun baydhun aku melihat al qis Alqis adalah istilah bagi seorang tokoh dari kalangan Nasara. Biasa kita terjemahkan pendeta. Aku melihat pendeta waraqabinnufal dalam keadaan dia mengenakan pakaian yang berwarna putih. Namun telah kita sebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Al-Syaikh al bani rahimahullahu taala juga melemahkan riwayat ini. Akan tetapi telah sahih dari riwayat yang lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim rahimahullah dalam kitabnya al Mustadrak, Dan beliau mensahihkan dan disetujui pentashihan riwayat ini oleh Zahabi. Dan Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala juga mensahihkan riwayat ini. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu jangan engkau mencela waraq bin Nawfal fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatayn karena sesungguhnya aku melihat dia mendapatkan satu atau dua surga Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lanjutkan yang disebutkan oleh al-hafidz ibn kasir rahimahullahu taala dalam kitabnya al-fusul fi sirati ar-rasul alaihi salatu wassalam berkata al-hafidz abul fidaa inaluddin ismail ibn umar al-mashhur ibn kasir rahimahullahu taala wa fi bahawa Waraq bin Aufal berkata, setelah mendengarkan cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang beliau alami di gua Hira, kata kalau beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril Alaihis Salam sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya maka tatkala Rasul menjelaskan itu kepada bin nawfal anak pamannya khadijah bintu khuailid radhiyallahu anha maka warakab mengatakan hadhan namus aladhi ja'a musa ibnu imran bahwa ini adalah annamus teman rahasia yang pernah datang kepada Musa bin Imran, yani Musa alaihissalam, sebab waraka bin Nawfal, seorang so Nasrani, yang berilmu, dia mempelajari kitab, kitab Samawi, dan mengerti isi dari Injil, yang diturunkan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kepada, Isa bin Maryam alaihissalam, Maka Waroqah menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui dari ilmunya Bahawa yang datang kepada beliau sama seperti yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. An-Namus teman rahasianya. Yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Bahkan ketika itu Waroqah bin Naufal radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Allah itu nafiah jadah. Alangkah inginnya aku ketika engkau diutus dan ketika engkau berdakwah aku dalam keadaan seorang pemuda. Ya Allah itu nih kun tuhayyan iz akhrajah kah. Alangkah inginnya aku dalam keadaan hidup ketika kaum mengeluarkan kamu dari kampung halamanmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Awa Apakah mereka akan mengusir aku dari kampungku?" Maka Waraqah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Wa fi illa uudi. Lain in adraktu yawma la ansurannaka mu'azzara." Kata beliau, tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa. Melainkan dia pasti di dimusuhi. Dalam berat yang lain dia pasti akan disakiti. Sekiranya aku mendapati hari kamu, ketika engkau mendapatkan cobaan dan ujian. Dan dikeluarkan dari kampung halamanmu, aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang gigih menunjukkan bahawa bahwa wa raqminaufal radhiyallahu ta'ala anhu beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika ذهبت به خديجه إليه ketika Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu Warqah. Fa qassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ra'a Min amri Jibril alaihi salam. Maka Rasulullah alaihi salatul salam pun menceritakan kepada Waraqah apa yang dia lihat dari pertemuan beliau dengan Jibril alaihi salam, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Yang ini menunjukkan bahawa Waraqah bin Auf termasuk dari kalangan kaum muni, dan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa sallam hanya saja ketika itu Rasulullah alaihissalatu wassalam Belum menyebarkan dakwahnya Dan belum mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyampaikan kalimat Tauhid, Menyampaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya Ya ayyuhal muddathir Kum faanthir wa rabbaka fakbir wa thiabaka fatahhir Lalu beliau berkata rahimahullah wa dakhal fil islam man syarahallahu sadrahu lil islam ala nurin wa basiratin wa muayyanatin maka masuklah ke dalam Islam orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam di atas cahaya dan di atas ilmu dan kejelasan Fa akhadhum sufahaa ahli Makkah bil adaa wal uqubah maka orang-orang bodoh dari penduduk Makkah mereka yang tidak beriman dan tidak menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka dengan siksaan dan dengan berbagai macam hukuman wa sallallahu rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahamahu bi annahu abi thalibin dan Allah Subhanahu wa taala menjaga rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan memeliharanya melalui pamannya Abu Talib karena dia kan syarifan muta'an sebab Abu Talib ketika itu adalah orang yang mulia dan orang yang ditaati di tengah bangsa Quraisy Nabilan bainahum dan termasuk di antara cendekiawan di kalangan kaum Quraisy, orang yang disegani, orang yang punya kedudukan di tengah masyarakatnya. La yatajassaruna ala mufaja'atihi bi syai'in fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi Dan mereka tidak berani untuk mengagetkan Abu Talib dengan sesuatu yang hubungannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lima ya'lamuna min mahabbatihi lahu disebabkan karena apa yang mereka ketahui dari kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan karena hikmah Allah baqauhu ala dinihim dan merupakan bahagian dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha mengetahui tentang maslahat dan mafsada maka termasuk dari hikmah Allah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Abu Talib tetap bersama dengan agama kaumnya agama jahiliyah lima fiza lika minal maslahah disebabkan karena ada kemaslahatan yang tentunya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang hal itu di sini Al-Hafidz An-Nakir rahimahullah menjelaskan bahawa awal-awal Islam masuklah sekelompok orang ke dalam Islam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dari kalangan orang merdeka seperti Abu Bakar As-Siddiq dan dari kalangan budak seperti Umar. Seperti Bilal Ibn Rabah Radhiallahu ta'ala Anhu Dan mereka Adalah orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam Menunjukkan bahawa mereka adalah orang-orang Yang dikendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun masuk Islamnya mereka Tentu Tidak dibalas dengan begitu mudah Penuh dengan berbagai ujian dan cobaan. Di mana orang-orang bodoh dari ahlu Makkah, dari orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak tinggal diam. Mereka menyikapi itu dengan kekerasan, permusuhan, penindasan, bahkan sampai kepada tingkatan menyiksa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada pasal yang berikutnya Di antara mereka ada yang dilempar ke tengah padang pasir lalu kemudian batu besar ditaruh di atasnya dalam keadaan dia tersiksa Di antara mereka ada yang ditusuk dengan tombak dari kemaluannya hingga ke mulutnya dan berbagai macam penyiksaan-penyiksaan yang lain akan tetapi itu tidak menggoyahkan iman para sahabat Bahkan mereka dengan keteguhan mereka, mereka menjaga iman mereka, sehingga mereka sampai kepada tingkat meninggal dunia pun mereka tetap bersabar untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Afam nasharohu sadrahu lil Islam, fahu ala nurim min Rabbih orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya untuk menerima Islam maka dia berada di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala namun berbeda keadaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak kaumnya kepada Islam akan tetapi beliau tidak disakiti oleh orang-orang Quraisy dan Beliau tidak dibunuh. Dalam artian beliau masih dalam pemeliharaan Abu Talib. Abu Talib, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggal kakeknya Rasulullah Abdul Mutalib, maka yang memelihara beliau adalah pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaumnya kepada Islam, tidak berkurang kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan dia masih bersama di atas agama kaumnya, di atas agama jahiliyah, dia adalah seorang yang kafir musyrik. Namun disebabkan karena hubungan kekelabatan yang demikian dekat. Maka Abu Talib pun selalu memberikan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi lain, Abu Talib memiliki keutamaan di tengah kaumnya. Dia adalah seorang yang terpandang, seorang yang dimuliakan, dan seorang yang memiliki nasab yang mulia di tengah-tengah bangsa Quraisy secara umum. Sehingga mereka tidak berani menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab menyakiti Rasulullah akan bersinggungan langsung dengan pamannya Abu Talib. Inilah yang kemudian ya, menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan dakwahnya dalam keadaan beliau mendapatkan perlindungan dari pamannya. Dan ini adalah merupakan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Abu Talib tetap dalam keadaan kafir. Sehingga Abu Talib tetap menjadi orang yang disegani. Yang kalau saja Abu Talib masuk Islam, maka mungkin tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Talib misalnya masuk ke dalam Islam, maka tentu akan menghilangkan heibah sifat segannya mereka kepada Abu Talib akan hilang dan tentu berganti dengan kebencian. Nah, maka dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan Abu Talib tetap dalam keadaan kafir dan selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pamannya. Dia selalu mendapatkan perlindungan dalam keadaan mereka ini sebagian tokoh-tokoh Quraisy selalu datang untuk melabi Abu Talib agar tidak memberikan perlindungan kepada keponakannya itu Rasulullah SAW. Namun Abu Talib sangat cinta kepada Rasulullah sehingga dia terus mendapatkan perlindungan hingga Abu Talib pun meninggal. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti pada masa-masa mendekati hijrahnya Rasulullah alaihissalatu wassalam bersama dengan para sahabatnya hadha wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadu'u ilallahi laylan wa nahara maka dengan hal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala siang malam sirran wajihara baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan la yasudduhu an zalika sadun tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam wa la yarudduhu dan tidak ada satu pun yang mampu membantah dan menolak dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam wala ya'khudhuhu fillahi lauma la'im dan beliau tidak takut Kerana Allah jalla wa terhadap celaan orang-orang yang mencelah. sebab itu adalah merupakan tugas dari Allah jalla wa ala. semenjak Allah subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya qum fa'anzir bangkitlah kamu dan berilah peringatan maka terus saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya Ketengah-tengah tengah umatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya. Dan berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ketika ayat ini turun. Maka Rasulullah s.a.w. Berdiri di hadapan kaumnya. Berdiri di hadapan kaum Quraisy Sambil beliau mengatakan. Ya ma'asyar Quraish. Ishtaru anfusakum. La ughni anku min Allahi shay'a. Wahai kalian orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari neraka. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya bani Abd Manaf, istaruh amfusakum. La ughni anku min Allahi shay'a. Wahai bani Abd Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Wahai Sofiya. Bibiknya Rasulullah. Selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada masyidik pun. Wahai Abbas. Selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak mampu memberikan manfaat pada masyidik pun. Wahai Fatimah. Bintar Rasulullah. Salini mimari masyid. La ugni'amki minallahi syai'a. Wahai Fatimah. silakan minta kepadaku. Harta apa saja yang kamu inginkan. Namun dalam urusan akhirah, aku tidak mampu membebaskan kamu dari neraka sedikitpun. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabar menghadapi segala cobaan, dan itu adalah sunnatullah. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Waraqah, bahawa tidak seorang pun yang membawa seperti yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan dia pasti akan dimusuhi, dia pasti akan disakiti dengan berbagai macam siksaan, dengan berbagai bentuk permusuhan dan Allah Shallallahu Alaihi berfirman di dalam Al Quran Kerim, wakadallik jalna li kulli nabi haduwan. Syaitan al-insi wal jinn yuhi bazuhum ila bazuin zukhraf al qauli qurura. Demikianlah kami telah menjadikan setiap Nabi musuh dari kalangan jin dan manusia mereka bahu-membahu mereka tolong-menolong di atas kesesatan dan penyimpangan dengan ucapan yang manis yang memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pasal yang berikutnya udwanul musyrikin alal mustadhafina minal muslimin permusuhan kaum musyrikin Terhadap kaum yang lemah dari kaum Muslimin dan ini maashirul Muslimin rahimakumullah sebagaimana yang telah kita jelaskan bahawa sunnatullah menetapkan setiap ada awatul hukmah ada kawan dan ada lawan ada yang menerima dakwah dan ada pula yang menentang dakwah al haq itu tidak terlepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan manusia ketika kebenaran itu datang kepada mereka maka manusia itu pun terbagi menjadi dua ada yang menerima maka yang menerima ini masuk ke dalam Islam dan menjadi Hizbullah. kelompok Allah Subhanahu Wataala yang menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan di antara mereka ada yang menolak dan mereka dari kalangan ahlul Baghi. orang orang yang menentang kebenaran orang orang yang berpaling dari kebenaran. Dan mereka ini adalah musuh-musuh agama. Musuh-musuh Islam. Dan sikap mereka dari kalangan musuh-musuh Islam ini dalam menghadapi al-haq. Sebab tentunya al-haq itu datang dengan bayinat. Dengan penjelasan-penjelasan. Dengan barahin wal-adillah. Sehingga manusia ketika dalil-dalil itu datang kepada mereka Apakah mereka menerimanya Atau mereka menolaknya Mereka menolaknya Dan orang-orang yang menolak al-hak tersebut Juga terbagi menjadi dua Terbagi menjadi dua Dan itu tergantung dari keadaan mereka Keadaan yang pertama Mereka yang memiliki sultah yang punya kekuasaan yang memiliki power punya kekuatan nah sikap mereka ini orang-orang yang merasa punya kekuatan sikap mereka terhadap ahlul haq adalah berusaha untuk memanfaatkan kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki untuk menyakiti ahlul haq itu menyakiti kaum muslimin ini keadaan mereka yang pertama Adapun yang kedua Sikap mereka yang kedua Dalam menentang al-haq Adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan Sehingga mereka ini Hanya mampu Membalas kebenaran itu dengan Al-istihza Was-sukhriyah Mencelah Mengejek Mengolok-olok Menuduh dengan berbagai macam tuduhan kepada ahlul haqq. Begitulah keadaan mereka. Dua keadaan ini. Mereka selalu berada di atas keadaan ini. Karena mereka tidak memiliki dalil. Dan mereka tidak memiliki burhan. Sehingga apa yang mereka mampu untuk mereka lakukan. Untuk membantah kebatilan. Meskipun dengan cara-cara yang -cara menyakitkan. Mereka lakukan. Dengan mengejek, Merendahkan. Mengolok-olok. Mendatangkan iftirahat, fitnah-fitnah dan kedustaan. Atau dengan cara menggunakan kekuatan yang mereka miliki. Untuk menyakiti ahlul haq. Dan itu yang kita saksikan setiap zaman. Setiap zaman. Mulai dari zaman ketika. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihissalam. Dan begitulah seterusnya terjadi asyura' bergolakan antara ahlul haq dan ahlul batil selalu dalam keadaan seperti ini. Di antara mereka ada yang tidak terang-terangan menentang al-haq. Namun dalam hatinya seperti kaum munafikin. Mereka sembunyi-sembunyi kapan punya kesempatan untuk menentang atau menghancurkan al-haq maka mereka berusaha untuk melakukannya. Itu akan kita jelaskan nanti pada saat-saat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bersama dengan para sahabat dan mereka menghadapi jenis yang ketiga ini yaitu mereka dari kalangan munafikin yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan bahwa mereka adalah muslimin. Walam masih tada adalah musyrikina alaman aman dan ketika semakin menguat sikap orang-orang musyrikin yang menyakiti orang-orang yang beriman wafatanu minhum jamaatan tangan dan mereka memfitnah sekelompok dari kaum muslimin ini Hatta innahum kanu yadribunahum sampai-sampai mereka pun memukul kaum Muslimin. Wayulku nahum filhar dan melempar mereka di tengah-tengah terik matahari yang panas. Wajazgouna sakhra al-ghayima ala sadr ahdhim fi shiddatilhar dan bahkan mereka meletakkan batu besar di dada salah seorang mereka. Di terik matahari yang sangat menyengat. Hatta inna ahadahun ida utleka la yastaui'u ayyajilizamin ciddahil alam. Sampai-sampai salah seorang mereka, orang-orang yang disiksa oleh orang-orang musyrikin ini, ketika dia telah dilepas dari penyiksaan itu, dia tidak mampu duduk. Ya. Dia tidak bisa duduk, disebabkan karena sakit sangat pedihnya yang dia rasakan. Ya. sampai tidak bisa duduk yang menunjukkan rasa sakitnya penyiksaan itu lihat ikhwan perbedaan orang-orang kafir dengan kaum muslimin Islam datang dengan rahmat Islam datang sebagai rahmat lil alamin sehingga apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan akhlak yang sangat tinggi dan sangat mulia. Baik terhadap kawan demikian pula lawan. Ya, seperti misalnya dalam menyikapi orang-orang kafir. Pada saat mereka ditawan. Pada saat mereka berperang. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada aturannya. Dan itu telah di Ajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada umatnya Pada saat berperang melawan orang-orang kafir Jangan membunuh anak-anak Jangan membunuh wanita Kecuali wanita itu termasuk provokator Yang ikut serta dalam Mensiasiati peperangan Jangan mencincang ya Mayat Jangan mencincang tubuh-tubuh orang-orang kafir Dan yang semisalnya dari Aturan-aturan yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alahi wasallam ketika di antara mereka ada yang ditawan bukannya orang yang ditahan ini disiksa dengan berbagai macam jenis penyiksaan yang menyebabkan mereka menderita tidak sama sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat hamba-hamba Allah mukminin dalam menyikapi para tawanan itu wayutaimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan mereka memberi makan padahal mereka senang dengan makanan itu mereka memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim dan bahkan tahanan tahanan pun diberi makan dengan baik sehingga banyak dari mereka melihat akhlak kaum muslimin dari dekat pada saat mereka ditahan dan tidak sedikit dari mereka masuk ke dalam al-islam bandingkan dengan akhlak orang-orang kafir. Mereka tidak punya hujjah. Mereka tidak memiliki hujjah. Sehingga apa yang mereka lakukan tatkala mereka tidak mampu membantah hujjah-hujjah dan penjelasan dari kaum muslimin, maka mereka menyikapinya dengan kekuatan ketika mereka memiliki kekuatan itu. Dengan berbagai macam penyiksaan yang diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Para wanita, budak-budak disiksa dengan berbagai jenis siksaan. Sampai disebutkan di sini, ketika orang itu telah dilepas, untuk duduk saja enggak bisa. Saking dahsyatnya penyiksaan itu. Naam. <tik> <tik> Maka mereka orang-orang musyikin mengatakan kepada salah seorang kaum Muslimin yang disiksa itu. Lata itu adalah sesembahan kamu Selain dari Allah Akhirnya diantara kaum muslimin Ada yang mengatakan Iya betul Karena terpaksa Dan itu diperbolehkan Di dalam Islam Bagi seorang Yang dipaksa untuk Mengucapkan atau melakukan Satu perbuatan kufur Misalnya diper, diperintahkan untuk mengatakan, ya, lata itu sesembahan kamu. Kalau tidak, kamu saya bunuh. Dan ancaman itu jelas ada. Maka boleh bagi dia mengucapkan secara lisan. Namun dalam hati tidak ada yang bisa memaksanya. Dalam hati dia dalam keadaan tenang dengan keimanannya Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nahl illa man ukriha wa qalbuhum mutmainnun bil iman kecuali orang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan dengan keimanan dia mukmin dalam hatinya namun secara lisan dia mengucapkan kekufuran karena terpaksa dan itu dibolehkan di dalam al islam dalam kondisi darurah dalam kondisi mukrah terpaksa dia mengucapkan itu Ya, maka inilah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tidak tahan dengan siksaan akhirnya dia mengucapkan iya nah, ini menunjukkan boleh nah dia misalnya mengatakan kalau ada orang memaksa dia kamu harus meyakini Yesus adalah Tuhan kalau tidak penggal kepalamu maka dia mengatakan iya Misalnya dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Secara lisan disebabkan karena adanya ancaman-ancaman tersebut, maka itu diperbolehkan. Namun dalam keadaan dia tetap yakin dengan keimanannya dan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahatta innal la yamurru bahkan sampai kepada al-ju'l Jual Jadi jual ini sejenis serangga Serangga ini Adalah serangga yang paling jorok ya, Serangga yang paling jorok Dari sekian banyak serangga yang ada Warnanya hitam Saya tidak tahu apa namanya Ya Bahasa Arabnya Al-Ju'l Dan Kebiasaan serangga ini Dia senang dengan Kotoran Terlebih kotoran manusia nah, tinja itu Sampai-sampai Serangga ini Itu kalau ada orang yang Buang hajat Maka serangga ini menunggu Serangga ini Menunggunya ditunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai orangnya sudah pergi, cepat-cepat ini datang, serangga ini. Ya, sangat senang dengan bau yang busuk. Nah. Lalu dia menikmati itu. Dia membuat ya, kotoran itu jadi bola-bola kecil. Jadi bola-bola kecil dibuat jadi bulat. Nah, lalu setelah itu maka dia pun dia selalu berada berputar di sekitar itu kapan dia lapar dia makan kapan dia lapar dia makan dan dia sangat senang dengan baunya sambil mencium baunya merasa nikmat dengan baunya itu yang anehnya lagi sebagian menyebutkan Anehnya serangga ini kalau dia mencium bau parfum langsung mati. Kalau mencium bau parfum mati. Tapi kalau bau tai senang, ya. Apa ini namanya? Binatang apa ini? Hah? Suara. Pernah tahu, ha? Kecoa? Oh gitu. Nah. Mungkin Ah. La haula Ini ketika al-ju' ini lewat, binatang ini lewat. Fa maka mereka mengatakan kepada kaum muslimin, "Haza ilah. Ini sesembahan kamu ya?" Ya. "Haza ilah Ini sesembahan kamu dari selain Allah. Kalau tidak saya penggal kamu. Akhirnya muslim pun mengatakan, "Naam." Ya, sudah. Ha? Terpaksa. Nah, akhirnya jadi bahan olok-olokan. Ini ilah kamu, ini ilah kamu, ini dah kamu. Tahaulah walakwa ta ilallah. dan begitulah yang dialami oleh para sahabat di masa-masa Islam. Ketika awal Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa-masa yang penuh dengan penderitaan, ujian, cobaan namun mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa'ala memberi pujian kepada mereka dalam firmannya asabikuna al min minal muhajirin wal ansar wal-ladhina attabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa'addalum jannatin tajri min tahtihal anhar asabikuna al-awalun dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridu kepada mereka dan mereka pun ridu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mempersiapkan bagi mereka jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik, -sungai. saya kira sampai di sini, ikhwan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kerana